Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. La festa major petita ha arribat a la seva fi després de tres dies. Aquesta ha estat una oportunitat fantàstica per tots els tiànencs i tiànenques que hagin volgut acostar-se a conèixer les activitats de les diverses entitats de la vila. Pel que fa a l'edició d'enguany s'ha registrat una afluència de públic menor. No obstant, l'ambient de festivitat durant la festa de Sant Antoni ha estat notable durant la seva celebració. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Festa Major Petita ha arribat a la seva fi després de tres dies plens de propostes que s'han basat en mostrar les activitats de les diverses entitats de la vila. Una de les dades destacades del balanç d'aquest any ha estat la disminució o fluència del públic als diferents actes com a conseqüència dels tres dies festius consecutius. L'agrupació Amics de la Sardana de Tiana ha donat a conèixer el programa del nou cicle de sardanes a la fresca. Des del 6 de juliol i fins al 3 d'agost, el parc del camp de Futbol Vell acollirà cada dimecres una audició i ballada de sardanes. A través d'aquest cicle es podran sentir en directe peces de compositors com Francesc Camps i Comelles o Josep Chamarro i Ramos. Famílies sense fronteres per la infància és una de les set entitats que es beneficiaran de les subvencions de l'Ajuntament per desenvolupar tasques de cooperació a diversos països a través del pressupost municipal. Els diners es destinaran concretament a continuar amb la seva tasca en el terreny educatiu, facilitant l'educació dels nens i nenes de la illa. L'entrenador de bàsquet i anem, Pep Clarós, ha rebut una oferta per dirigir la selecció de Mèxic. L'actual tècnic ajudant de Pep Hernández en el DKB Joventut ha declarat als micròfons de Ràdio Tiana que té previst prendre una decisió al llarg de les properes hores. I és que en aquesta ocasió està resultant especialment dur decidir-se perquè l'oferta del país americà implica marxar fora al voltant de 7 mesos i deixar la lliga a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 La festa major petita ha arribat a la seva fi després de tres dies plens de propostes que s'han basat en mostrar les activitats de les diverses entitats de la vila. Pel que fa a l'edició d'en s'ha registrat una afluència de públic menor respecte a anys anteriors. El temps inestable dels darrers dies i, sobretot, la festivitat d'aquest dilluns ha impactat possiblement en el nombre de persones que ha sortit al carrer a viure la festa. No obstant, l'ambient de festivitat durant la festa de Sant Antoni ha estat notable durant els tres dies i moltes persones han pogut participar en les diferents activitats que s'havien programat. En aquest sentit, destaca la fira d'entitats que es va celebrar el dissabte juntament amb la trobada de puntaires. Les activitats previstes pel nens i nenes han estat de les quals més afluència de públic han registrat. Esports, sardanes, degustació de truites i vall de festa també han estat protagonistes d'aquesta festa major petita. D'altra banda, el regidor del Partit Socialista, Héctor González, que s'estrena com a membre de l'equip de govern d'aquest nou mandat, ha reconegut que enguany l'assistència de públic ha estat menor degut als tres dies festius. No obstant, crec que una vegada més s'ha demostrat que la participació ciutadana tiana està en forma. Tiana és un poble que ha demostrat tota la vida, jo només em porto 5 anys, però ja he fet els deures, ja m'he informat el que passava abans de la meva arribada a la vila, és un poble amb un índex de participació extraordinari, gent amb molta empenta, persones molt il·lusionades amb el que es fa aquí, i qualsevol cosa que es munta és un èxit. Per tant, jo crec que el, la participació d'enguany i i de d'anys anteriors, dels que jo puc donar constància, demostren que el, la musculatura participativa del poble està, està molt en forma. D'altra banda, el que serà el primer tinent alcalde de Tiana, el republicà Jordi Gost, ha volgut confirmar que des del nou govern es reforçarà la participació ciutadana. La participació ciutadana nosaltres ho portàvem al programa i, i és un, un, un eix capdalt de, de, del que nosaltres volem, volem per Tiana, és a dir, volem que realment la gent doncs, participi no només ja de, de les festes i les celebracions, sinó fins i tot de, de la vida política. Les activitats de la festa major petita es van tancar amb el dinar popular de la colla de Diaplàs i l'ofici solemne a l'església parroquial.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 La particularitat d'aquestes sessions de les Sardanes a la Fresca és que cada dimecres estarà dedicada a obres d'un sol compositor. El secretari de l'entitat, Jordi Millan ha donat els detalls de la programació d'aquest any. Comencem amb en Francesc Camps, després Max Abar, el següent dimecres Josep Maria Bernat i Colomina, després en Josep Chamorro. Totes aquestes audicions, les quatre primeres, estan fetes amb la topla marinara. I per fer un final de festa d'aquest any, amb la mil·lenària, que és la cobla de la ciutat de Perpinyà, sis sardanes d'en René Picamal, interpretades per la cobla on ell toca. Les sardanes a la fresca, conjuntament amb el concert del Dia de la Dona, són activitats que han estat reconegudes per part de la Federació Sardanista de Catalunya, amb un guardó per la introducció de models renovadors per part dels amics de la sardana de Tiana. Així ho ha destacat Jordi Millan. Som únics en el món també fent audicions d'un sol compositor. El reivindiquem perquè ens podrien copiar i no ens copien. Per tant ho reivindiquem, és la realitat. Les sardanes nostres són originals i entre les seves originalitats, a part de fer-les a dos quarts de deu del vespre amb un dimecres, etc., i tenir un èxitàs, doncs les dediquem a un sol compositor. El segle de sardanes a la fresca començarà el proper 6 de juliol i s'allargarà durant cada dimecres al vespre fins al 3 d'agost. Tiana, primera hora.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 De fet, des de l'entitat ha volgut recordar que abans del devastador terratrèmol de principis del 2010, la illa caribenya ja estava en una situació límit de pobresa i que ara les coses no estan gaire diferents. Dos terços de la població d'aquesta illa caribenya viuen per sota del llindar de la pobresa. Així, per la majoria de la població, aconseguir les necessitats bàsiques per viure, com ara, aigua potable o combustible per cuinar, es converteix en tot un repte. A més, segons explica la coordinadora del projecte de Famílies sense Fronteres, Marc Ranyer, el 50% dels nens no estan escolaritzats no hi ha escolarització pels teus fills. Penseu que una de les coses que fas a les escoles és donar de menjar, perquè és una manera de garantir que aquestes criatures menjaran eh, com a mínim dos cops al dia, eh, a l'esmorzar i al dinar. Aleshores, quan estem parlant de que hem de proveir dels uniformes als nens perquè si no molts n'hi havien despullats. aviam, la pobresa aquí, jo no dic que no sigui dura, és duríssima, és terrible, el que està passant. Però, clar, la, la pobresa allà no és pobresa, és pràcticament la mort. Famílies sense fronteles fa temps que està treballant a Haití per donar suport en terreny educatiu. Juntament amb altres organitzacions van posar en funcionament l'any 2006 l'escola Bresma d'Haití, que és també subvencionada per l'Ajuntament de Tiana. És per això que Marc Granyer ha volgut subratllar la importància de la continuïtat del recolsament per part del Consell Història Municipal un any més, a través de la partida de solidaritat. La nostra entitat és una entitat, eh, per suposar, sense ànim de lucre, però amb la particularitat, com moltes d'altres aquí a Tiana, doncs que cap dels seus membres treballen per l'entitat de forma remunerada. Per tant, si els ajuntaments o els col·laboradors d'altres índoles no ens col·laboren de forma continuada, doncs clar, els projectes corren perill, no? En el cas d'ITIC, cal recordar que l'escola no només té una funció educativa, sinó també social, d'on esmorzar i dinar als infants, ja que per ensenyar primer cal que tinguin les necessitats primàries cobertes i a més facilita que les mares puguin treballar sense deixar els nens i les nenes al carrer. Evidentment, també se'ls eduquen perquè tinguin la cultura necessària i per defensar-se socialment i que coneguin els seus drets. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest dilluns es dona el tret de sortida del primer acte obert al públic de la setena edició del festival 1-2-3 Pallasso. Es tracta de l'exposició Papers de Circ, que pretén fer el recorregut per la història de l'art circense. La mostra està ubicada al vestíbul de la sala albeniz del casal de Tiana. L'exposició, que està produïda per l'artista Ramon Caroli, recull el llegat de moltes vides plenes d'il·lusió i d'entusiasme pel circ, des de les grecs, romans i bufons fins al nou circ i al circ més contemporani. Es tracta d'una proposta per endinsar-se dins de l'univers circ El director del festival, un, dos, tres, payaso, Iucar Mangol, ens dona més detalls. El comissari de l'exposició és el Ramon Caroli, que és un artista històric del circ català, que des de fa 20-30 anys es dedica al col·leccionisme d'objectes i, i pòsters i fotografies de, de circ. I amb aquesta exposició, tot i que l'espai no és molt gran, intentarem veure una petita evolució des dels orígens del circ fins a l'actualitat, amb el circ més contemporani, que és el que nosaltres veiem aquí a l'Undostres de Pallasso. En aquesta exposició podem trobar fotografies, cartells i quadres, a més d'un petit espai reservat per antigues joguines de circ i llibres relacionats amb aquest art. Per manejar la inauguració d'aquesta mostra hi haurà música en directe. Alhora, les exposicions deben punt de trobar informació sobre tots els sectors del festival 123 Payassú. En aquest espai també s'ofereix anticipadament la venda d'entrades. D'altra banda, recentment s'ha presentat la nova imatge de marca del festival amb un nou logotip. Alhora també han renovat el disseny del web, a més de les triptis que contenen el programa i estan elaborant els darrers detalls d'una proposta gràfica força original pel cartell de l'edició d'en L'exposició que s'hi aquest dilluns dia 13 està oberta fins a l'1 de juliol. Els horaris de visita al vestíbul de la sala de Beniz és de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre. Els cap de setmana està obert al matí i la tarda, concretament de 10 del matí a 2 del migdia i per la tarda des de les 5 fins a les 9 del vespre. Recordem que el Festival Un dels3 Palaassos va ixissalar en 2005, anomenats al tianenc Joan Armengol i Moline, desaparegut-la en 2004. Des d'aleshores s’ha celebrat ininterrompudament cada any per aquestes dates.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 No és la primera vegada que Pep Clarós rep l'oferta de posar-se al capdavant de la selecció de Mèxic. De fet, l'any passat ja va acceptar el càrrec i va aconseguir que l'equip s'emportés la medalla de plata als Jocs Centroamericans i del Carib. Però tot i les bones experiències que el Tianenc ha anat recollint al llarg dels últims anys, en aquesta ocasió són diversos factors que ha posat a la balança entre ells alguns de personals. Després també tinc un pedemà familiar. El meu fill Luc naixerà el 14 de Girió. La veritat és que tampoc tinc una gran intenció de marxar al cap de 15 dies, però, tinc que veure què més, com està el mercat, però totes les opcions que hi han i, i veure què és el més interessant per mi i per la meva família. L'entrenador ha rebut l'oferta per part de l'Associació Esportiva Mexicana de Bàsquetbol. I ara, després de parlar amb la Penya per saber quins són els objectius que hi ha a Badalona de cara a la propera temporada, el tècnic està meditant la decisió d'abandonar l'ACB durant un temps. El que està clar és que eh, l'oferta d'aquesta temporada pròxima és molt diferent al sentit que ells no volen que hi vagi dos o tres mesos, volen que hi vagi set mesos un contracte a llarga durada i, i això implicaria doncs, totes coses que no podria continuar a la CB, no? Això és el que tinc a valorar bé. Amb anterioritat, el tècnic tianenc ja va entrenant dues etapes diferents a Mèxic, els equips de Ciutat Victoria i Correcaminos de Reynosa. De fet, l'experiència no és nova per Clarós, que és un dels preparadors nacionals amb exexperiència fora de l'estat espanyol. Radio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui en general s'espera una situació meteorològica tranquil·la aquí al Maresme, dominada bàsicament pel sol. Si bé podran aparèixer alguns núvols baixos, però seran poc importants i en cap cas no ens han de deixar cap mena de precipitació. A banda d'això, els vents han de continuar fluixos, són vents que bufaran del sector sud a sud-oest, a les hores centals del dia, i la situació marítima estarà tranquil·la, dominada pel Marajol, a tota la costa de la comarca. De cara a demà, el que s'espera és que tot continuï igual amb temps estable, amb ambient assolellat, amb temperatures que seran més altes, temperatures que seran càlides dintre la normalitat, però, pel que és l'època de l'any, continuem amb vents fluixos en règim de marinades, de component sud-sut-oest i la situació marítima amb mara rixada i petites àrees de marajol a tota la costa de la comarca. De cara a passat, de cara a la jornada de dir jous, esperem que es mantingui més o menys al mateix temps, un temps que serà tranquil, serà estable i altre cop encapçalat pel domini de les Sants Clarienes a tota la comarca, potser amb alguns núvols a la tarda fruit de les tempestes que hi haurà el Pirineu però que en cap cas no esperem que arribin aquí a la costa per tant el dijous en general continuarà l'abonança el domini del sol i les temperatures de moment es mantindran sense canvis importants De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora La entrevista. La Comissió de Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana ja ha fet públiques quines seran les entitats que es beneficiaran dels diners que el consistori destina del pressupost a desenvolupar tasques de cooperació a diversos països. Avui ens aturem en una de les iniciatives que ja van rebre l'ajut l'any passat i és que el consistori municipal ha decidit renovar els ajuts a Famílies sense Fronteres per la Infància, un projecte que pretén escolaritzar a primària a nens i nenes de la capital d'Aití. Per conèixer els detalls de la iniciativa parlem amb la seva coordinadora, Margranyer, bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns una mica a què, doncs suposo que continuarem, no? Continuarem, sobretot després de la devastació que, que es va produir en aquesta illa del Carip. Uh, quin és el vostre objectiu? Bé, bueno, el nostre objectiu és continuar amb la cooperació, el desenvolupament més bàsica, que en aquest cas és uh, l'educació primària pels infants, Eh, tenint en compte que a Haití doncs, el 50% de les criatures no estan escolaritzades en primària degut doncs, que l'Estat no pot proveure en la, en la població d'escoles gratuïtes i les famílies són eh, d'un nivell de pobresa tal, doncs, que no poden pagar una escola pels seus fills. Per tant, el nostre objectiu és doncs, eh, fins d'allà on puguem arribar d'una escolarització en primària i recordem doncs que, que això eh, aquesta partida surt de també doncs, els diners de tots els tianencs que aporten aquesta petita part a la solidaritat i la cooperació internacional i que doncs ja ho ven fent al llarg dels últims anys i que com dèiem, doncs, la vostra és una entitat que, que ja va rebre l'ajut i que per tant doncs com deiem hi ha una línia ja seguí, no? Una continuïtat. Home, jo penso que el tema de la continuïtat és una cosa molt important en la cooperació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 del que s'inverteix en el projecte pràcticament eh, amb el 100%. Eh? No demanem per altra cosa que no sigui el projecte en si. Per tant, si els ajuntaments o, o els col·laboradors d'altres índoles no ens col·laboren de forma continuada, doncs clar, els projectes eh, corren perill, no? Perquè nosaltres no no ens dediquem a, a fer altres campanyes que poden fer entitats doncs, amb, amb més recursos que nosaltres. Per altra banda, eh, la nostra entitat considera que els recursos eh, s'han d'invertir en desenvolupament, però també en fer que ells mateixos puguin acabar doncs, eh, sent gestors de, dels projectes. Vull dir, que no, el que no volem és que això s'eternitzi amb amb un projecte assistencial, sinó que arribi un punt que un cop l'escola estigui acabada, estigui provista de tot el que necessita, doncs eh, bueno, ja ens buscarem la manera, de fet ja ho estem fent, de que l'escola sigui econòmicament autònoma. I hem de recordar que en el terratrèmol que va afectar Haití, doncs, del primer que es va pensar des de Tiana és si uh, hauria estat afectada l'escola doncs, que tant havia costat de, de construir i en aquest sentit, entre cometes, hi va haver sort, clar. Sí, va haver molta sort perquè, bueno, sort i també una mica de, de bona feina per part de la, de la nostra contrapart allà perquè, clar, gran part de, del desastre va venir doncs perquè les construccions són dolentíssimes, no? Ningú en el moment de construir eh, dona atenció doncs, als fonaments, a la quantitat de ferro, a la qualitat del, del, del formigó que s'hi posa i això la nostra contrapart va estar molt a sobre, va ser molt conscient en tot moment de que si l'escola es feia una ampliació doncs sabia que es va fer a l'octubre-novembre 2009, o sigui, tres mesos més tard va ser el terratrèmol, eh? Doncs eh, gràcies a això jo estic totalment convençuda, l'escola només va patir petits es prefectes, que, bueno, que és natural amb un terratremor com aquest, oi? però no va haver-hi cap ferit, cap mort, eh, cap eh, sostre ensorrat, etc. Vull dir que això va ser sort per una banda i bona feina també per una altra. I d'alguna manera el terratrèmol que va afectar a Haití a principis del 2010 podríem dir que també, entre cometes, va ajudar a, a la difusió del que estàvem patint des de feia tants, tants, tants anys tota la població de, del Carib i concretament d'Aití? Sí, aviam. Uh, sí, el que passa és que és una gran llàstima no? que hagi de morir més de 250.000 persones perquè el món posi Haití en el mapa. Eh? Perquè penseu que moltes vegades quan diem Haití o deia Haití, la gent ens eh, es pensava que parlàvem de Taití, o sigui, a veure, era una cosa bastant penosa el fet de que ningú sapigués on està un dels països més pobres del món. Eh, per aquesta banda sí, però també tinc de dir que a un any i mig del, del desastre ja pràcticament no se'n parla, eh, la situació està exactament igual que abans del terratrèmol, però amb l'agraujant d'un milió i mig de persones a la capital vivint en tendes de campanya, eh, tot just el dimarts de la setmana passada em van trucar dient-me que hi havia hagut unes grans inundacions a Port-au-Prance, on, bueno, cents de persones de persones estaven al carrer ni tan sols amb la xupluc de les tendes, degut a les grans riuades que va haver-hi a, a mig de la capital, i de moment no s'està fent absolutament res Vull dir, no es veu res desenronat, jo hi vaig estar fa 15 dies. Eh, la situació, ja et dic, és la mateixa d'abans, amb la mateixa misèria, els la mateixa eh, quantitat de, de, de persones infralimentades, etc., amb la greujant gent que viu eh, en una tenda de campanya, amb la greujant que hi ha hagut una epidèmia de còlera. O sigui, que no s'està solucionant res a nivell global. Les petites ONGs que podem treballar allà perquè tenim bones contraparts són les úniques coses que es va veient que es va començant a tornar a funcionar als orfenats, a començar eh, amb, un, amb un funcionament normalitzat de les escoles, etc. O sigui que el recolzament que fan les entitats, les petites ONGs que treballen sobre el terreny, imagineu-vos lo important que és, no? De fet, dius que has estat allà fa més o menys uns 15 dies i suposo que és molt important això com dius, no? Estar treballant i veient el que està passant eh, doncs allà mateix, no? Poder ser testimoni del que passa, no? a nosaltres ho fem cada any, de fer com a mínim un viatge perquè també ens devem a les persones que, que confien en nosaltres doncs, eh, la nostra visió, eh? perquè evidentment la nostra contraparte ens pot enviar fotografies, ens pot enviar memòries descriptives però la visió de la persona en la que tu confies, perquè finalment eh, són gent que ens coneix personalment i que acaba confiant amb nosaltres i així va ser una cadena. No? Aleshores, eh, nosaltres hem d'anar a veure i també, d'alguna manera, aportar els nostres coneixements pel desenvolupament de les coses. Evidentment que els projectes els porta la contrapart, però si nosaltres podem donar un cop de mà a eh, resoldre entre cometes problemes que poden sorgir en el funcionament de les coses eh, per la nostra visió bueno, doncs de, eh, de l'experiència que tenim de la feina que es fa aquí de, de com treballem aquí doncs sempre és, és positiu no? i aleshores sempre hi anem doncs, per veure les necessitats in situ i els progressos dels de, de nostres projectes perquè d'aquesta manera doncs, podem donar una, una veu més, més directa més fiable del que està passant realment i una miqueta doncs, bueno, el que estic fent ara doncs, que, ja que el món entre cometes ha oblidat eh, Haití doncs, continua recordant que allà estan i que continuen patint moltíssim i sobretot les criatures no? doncs parlem ja que aquest projecte està centrat precisament amb eh, la infància doncs a través d'aquesta organització que es diu Famílies sense fronteres per la infància quin és l'estat de, dels nens i nenes eh, a l'illa illa d'Haití? Bé, eh, aviam, per una banda doncs eh, tenim eh, el que us he dit abans doncs, el 50% de, de la infància no està escolaritzada d'aquest 50%, eh, el, només el 23% accedeix a l'escolarització secundària que és una cosa que nosaltres també volem abordar les nostres escoles que continuïn fent educació secundària aleshores, com us podeu imaginar, eh, la gent que arriba a la universitat és, és testimonial només, no? També és un país doncs, que la mortalitat infantil és altíssima, i tot i que no hi ha estudis, eh, diguéssim, dels darrers anys, de, de, bueno, del 2009 2010, estudis anteriors eh, calculaven la mortalitat infantil eh, del 50% abans dels 5 anys eh, dels nascuts vius. Aleshores, la mortandat maternal també és molt alta, el parc, perquè no tothom pot accedir a parir en un hospital, sobretot a les hores rurals, i l'índex quilocalòric de, de la població, ja no només dels nens sinó també dels adults, és dels més baixos del món. Per tant, penso que el panorama és realment complicat. A vegades nosaltres hem de centrar-nos una mica doncs, en amb la quantitat de, de criatures i, i adolescents que podem nosaltres, diguéssim, ajudar, perquè és que si no t'agafa com una mena de, de pressió, no?, de quan, quan, quan saps d'aquestes dades, doncs que és, és duríssim, no? Que no es pot arribar a tot arreu on es voldria, no? No, eh, realment es crea... Cada vegada que torno dintre meu, doncs, el que hi ha és una, una gran impotència, una gran impotència de de veure que hi ha grans entitats doncs, que podrien fer moltes coses i, i realment sobre el terreny des que no no s'està fent res. De fet, doncs, al llarg dels últims anyets, no sé si a la vostra organització també ho heu, ho heu patit, no?, el fet de, de dir, bueno, aquí s'està patint una crisi mundial que està afectant especialment doncs, a Espanya i Catalunya, i que hi ha molta gent que diu, home, per què hem d'assumir projectes de cooperació de solidaritat més enllà de les nostres fronteres, quan tenim pobresa al costat de casa, no? En aquest sentit, doncs, quin missatge podrem adreçar, tenint en compte això, que des de l'Ajuntament d'Artigana, doncs, s'ha pogut subvencionar s'ha donar una part d'ajut a, a, a, a aquestes famílies i infància d'Aiti? Bé, bueno, em eh, pot semblar una miqueta dur dir-ho, o sentir-ho, però realment eh, lo que se diu pobresa aquí, avui, i el que és pobresa allà, no t'ha rec a veure. Eh? No t'ha rec perquè aquí sempre hi ha eh, possibilitat de trobar... Eh, una assistència, eh, per exemple, l'assistència mèdica, la tenim tots, eh, universalment, gratuïta, etc. Hi ha assistents socials, hi ha entitats que es dediquen a l'ajuda a les persones necessitades d'aquí. Nosaltres mateixos eh, col·laborem amb entitats que, que ajuden a la gent d'aquí. Aleshores, eh, però, repeteixo, dir pobresa aquí no té res a veure amb dir pobresa allà. Allà vol dir que t'aixeques i no hi ha res a donar-te la boca durant tot un dia, durant dos dies, durant tres dies. Si et poses malalt no pots anar en lloc perquè no hi ha assistència eh, mèdica en cap cas. Vull dir, ni per una cosa greu ni per una cosa no tan greu. Eh, no hi ha, evidentment, eh, el que hem dit abans, escolarització per, pels teus fills.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 la mort, vull dir, no, no, si una criatura t'agafa una diarrea, mor. o sigui, no, no, no hi ha assistència no hi ha allà un acudir no hi ha un treballador social que et pugui donar un cop de mà, no hi ha una associació eh, caritativa perquè hi ha una cua quilomètrica per, per menjar un plat d'arròs, etcètera, etcètera per tant eh, bueno, hem de repartir una mica eh, el que tenim és un, només és un acte de justícia, res més Bé, doncs per doncs intentar fer una mica equilibri, una mica de balança també per a aquestes societats menys desenvolupades o que pateixen més greument la pobresa, com deiem, doncs està aquestes ajudes, aquestes organitzacions com és Famílies sense fronteres per la infància, en aquest cas doncs elaboran un projecte a Haiti destinat a crear aquesta escola per nens i nenes i doncs que en aquest cas doncs, l'Ajuntament de Tiana a través de la seva Comissió de Solidaritat també ha volgut subvencionar, ha volgut recolzar d'alguna manera. Doncs, Marc moltíssimes gràcies per explicar-nos com estan les coses a Haití i, sobretot, molta sort en els vostres projectes. A vosaltres i a tot el poble d'A per la seva generositat eh, durant aquests anys i també doncs, per l'any passat, eh, amb la festa solidària tiana per Haití, doncs, que també vam ser receptors de, del, del donatiu amb el que vam eh, contribuir al la reconstrucció d'un orfenat. A ah, Marc, com deia, moltíssimes gràcies. De bon dia. A vosaltres, adéu. L'entrevista. Radio Tiana, serveis informatius.